Катранник з натовою проник через дюрму при схильстях чергового потяга і, вскочивши в вагон, поспішив зайняти верхню лаву. Зразу ж поклав торбу в голови і випростався на брудному дереві. Пасажири нікали в переходах, гомоніли, клали і забирали речі, закурювали, щось жували, зрештою притихли. Мирон Данилович зміг задрімати підмірний стугінь. Через якусь годину, відчувши крізь сон, що хтось промацує напрямок до внутрішньої кишені піджака, він шарпко скинувся і грібнув по загроженому місцю, спізнився рухом. Темна фігура безшумно майнула мов тінь крізь вагонний сутінок, ледве просвітлений від кволого марихтіння під стелею і розтанула. Хутко і примарно, ніби не була, тільки приснилася. Він довго не міг заснути знов так, розхвилювався. Ось дрібні рублі в нього останні на квиток додому вернутися до сім'ї, що тремтячи до його голодна. А тут дивись, вовча вдача хотіла занапастити всіх. Ліг набіг Мирон Данилович, ребрами прикрити кишеню і придавити вагою тіла до лави, також руку прислав на підступі до гаманця. Спав тривожно. Марво розкидані снилися, а втоплені в безмежну тривогу бігли швидко, і прикрі були, і невиразні, не міг згуртувати їх. Почав з мукою, висловом розпачу, домагатися в когось. Віддай, віддай, кажу тобі, щоб той вернув річ, схожу на глиняний кухоль, з якого дома воду п'ють лише темний. Домагався з наслідцем болем душевним, а той, хтось жахливо недобрий, не хотів віддати і великим димом примінявся. Ніхто не міг би його торкнути. Взяти пропало. Але серце криком прагнуло вслід, поки не зморилося вкрай. І від того стало гірко в грудях. Подих стиснути. Катранник прокинувся. Болів бік натруджений об тверду поверхню і лікоть отерп. Треба перевертатися поголі обперше, другу руку о перегородку. Потяг став надовго з німатістепового простору. Враз ціпнувся залізними суглобами і рушив з місця. Першу сунув повільно, мов слимак, поки розігнався на добру худкість, настала пересадка. Ждання без кінця і знов терзання в навалі до вагона. Знов стояли годинами. То на глухому полустанку, то просто серед сніжного поля. Бліда заря світова змінила ніч, розслилася по холодному полю, з запнутому сірою завісою, куди синіючи відходили перелізки. Мирон Данилович весь час тривожився: не проїхати б Вороніщину. Озвався сусід з нижньої лави, старкуватий горожанин, його капелюх обшкрябаний і вижмаканий, але чистий на диво. Вуса з підвусниками і болідка, піскуваті і притонісінького волосу, так ретельно розчесані, наче розкреслені на папері. Вражала різниця між виглядом обличчя, вицвілого, в ниткуватих бришках і ясними, як брунатне скло очима. Незвичайно спокійні. Боїтеся променути? Вам куди? Воронівщину треба. І мені туди, зрадів дідок. Я другу знаю. Приголосив голос. Мабуть, мене. Чобле ще. Сі за тим. Дивіться мене. Я вже там був і чого привіз. Багато воріт бачив. Діти у вас. Троє в хаті. Та ще ми. Старші. Ротів досить. Е-е-е. Трудніша доля. Що на обмін? Мирон Данилович перечислив речі, а дідок хмурно замислився, мов розв'язуючи задачу. Потім в роздумі пожував порожню, не розкриваючи рота. От що. Борошна багато не наміняєте. Достанеться торбина. От беруть на станції. Зерна теж дадуть мало. Із сім'єю, як ваша, довго не продержитись беріть лозу. Два лантухи. обдиральники не зачеплять.